Povestea vieții mele, pista 21 Venise în sfârșit primăvara ca un musafir sfielnic. Unchiul pregătea o petrecere și mai neașteptată pentru nepoata lui, care îl îngrijora cu dorul ei de acasă. Era vorba de a vizita o mănăstire așezată afară din București, printre bălți și mlaștini. În ziua de azi, când automobilele fac să dispară distanțele, această plimbare a ajuns foarte scurtă, dar pe vremea trăsurilor încete era o adevărată excursie, care trebuia pregătită cu grijă, cu multă chipzuală. Îmi vin totdeauna pe buze vorbe germane când mă gândesc la scumpul și bătrânul rege Carol, căci aveam obiceiul să vorbesc cu el numai nemțește. Convorbirile cu unchiul erau totdeauna pline de învățăminte și dacă uneori depășeau înțelegerea mea, vina era a mea, nu a lui. Își pusese toată energia, toată inteligența, toată iscusința politică și toată neasemănata lui de germană în munca ce și alesese pentru întreaga viață. Tot ce spunea era vretnic de luare aminte, dar pentru o ființă atât de tânără și cu educația nedăsăvârșită cum eram eu, dizertațiunile lui, într-o câteva pedante, împăreau uneori ca amplicticoase. Dar în sfârșit venise ceasul să mergem afară din oraș, Dincolo de marginile lui, lucru după care jinduiam și care nu fusese hărăzit până acum cu toată rugămintea mea, aceasta nu din lipsă de bunătate, ci numai pentru că închipuirea lor nu putea să meargă atât de departe, încât să priceapă că cea mai mică fărâmă de schimbare din când în când ar fi fost de o nespusă însemnătate în viața mea închisă și neînchipuit de plicticoasă. Să mi se ierte dacă întrebuințez adesea termenul neprecis ei, dar în această formă impersonală se ridica în fața mea neînvinșii, nu se poate, ce se iveau în orice clipă a vieții mele și care stăvileau totul, ștergeau orice nădejde, goneau orice bucurie din șirul zilelor mele. Ei nu voiau, ei nu înțelegeau, ei nu găseau cu tare sau cu tare lucru potrivit pentru o prințesă. Ei erau un veșnic o opunere cu orice dorință și aspirația mea, și deoarece ei nu aveau nici culoare, nici față, nici formă deosebită, era greu să te lupți cu ei, să-i convingi sau să-i îndupleci. Ei, ei, ei, băgau frica în viața mea viață. Așadar, acești nelămuriți ei nu pricepeau firească mea dorință de a mă apropia de adevărata ființă a țării mele de poporul ei, de pământul ei, de obiceiurile ei, de istoria ei. De la început îmi dăduse în seama că, în dărâtul ucigătoarei plictiseri a vieții, ce eram o să o trăiesc, mai era și altceva, ceva mai mare, mai adevărat, ceva în care ar putea chiar să se răsfrângă o rază din poezia pe care îmi închipui sem că o voi găsi, în această țară depărtată. Era ascunsă, desigur, dincolo de traiul zilnic. Dincolo de palatul care mă înnăbușa, dincolo de orașul ce mă întemnița, dincolo de strânta zare ce mă încătușa. Era ca o mare inimă ce bătea nu știu unde mai departe și ce mă aștepta. O inimă care într-o zi avea să mă înțeleagă, într-o zi avea să bată și pentru mine. Și acum deodată mi se deschidea o ușă, mi se dădea voie să arunc o privire afară din oraș. Unchiul nu-și dădea nici de cum seama că dintr-o biată scurtă plimbare, Semăna în inima mea primul germen al dragostei pentru România. Bucureștiul nu era decât un oraș inferior celor pe care le cunoșteam, un oraș fără caracter și fără înfățișare bine definită, o searbă de imitație a orașelor occidentale. Nu știam pe acea vreme că era un oraș vesel, fericit și frivol, căci nimic asemănător cu petrecerea sau veselia nu avea voie să pătrundă prin zidurile palatului. Însă dorul de când trăia în mine, dorul de zare deschisă, de codrii verzi, de ogoare și pășuni, de cer, de râuri, de flori și de drumuri lungi, care să mă ducă departe de pietrele străzilor, poate chiar până la mare, până la adânca mare albastră. Privesc înapoi la acea plimbare la cernica și pasărea, ca la o zi de inițiere. Primul contact cu sufletul acestei țări, cu misterul și poezia locașurilor sfinte, presărate peste tot în colțurile cele mai frumoase. Din acea zi crescut statornic în inima mea dragostea pentru chiliile și mănăstirile României, pentru frumusețea, liniștea și pacea lor, pentru nespusul lor farme străvechi, pentru puternica lor legătură cu lanțul trecutului. Spre a mai mult încântarea acestei prime întâlniri cu lumea de afară, era vorba să mergem într-o trăsură înhămată cu patru minunați ponei norvegieni, mici ființe vânjoase, voinice, de culoarea Izabela, cu gâtul nemaipomenit de lat, care părea și mai lat din pricina coamei retezate scurt ca o perie. Șoldurile lor rotunjite aveau culoarea caiselor necoapte, iar de-a lungul spinării, de la frunte până la ultimul capăt al cozii lungi și fluturate, se întindea o ciudată dungă neagră. Acești zdravi căluți îmi umpleau inima cu o încântare aproape dureroasă. Le încolăceam gâturile groase cu brațele, ascunzându-mi fața în părul lor și mirosind aroma pielilor, care îmi amintea de tomii, de răbii, de vais și de toți caii ce jucaseră un rol atât de mare în copilăria mea. Neprețuite mici făpturi de decolarea caiselor pe jumătate coapte, niciodată nu v-ați dat seama de despătarea ce pricinuiați pe acea vreme, inimile mele singuratice și desrădăcinate. Erați un lanț ce mă lega cu trecutul și apoi voi nu erați nici înțelepți, nici critici, nici educatori. Și trap-trapul celor 16 picioare ale voastre făceau un zgomot îmbucurător pe drumurile tari și străine ce mă depărtau de casă. Cernica, o mănăstire clădită în mijlocul unor bălți mari, înflorite toate cu stânjenei sălbatici. Un ciudat pot de lemn cam nesigur, foarte lung, jumătate putret, care juca sub picioarele celor patru ponei norvegieni, un pot care se sfârșea într-o cărare îngustă printre mlaștini, ce ducea spre o colonie de mici colibe albe adunate în jurul unei vechi biserici. Părea un loc părăsit, deasupra căruia plutea o stranie liniște, plină de un farmec melancolic. Părea un loc ca de lume, ceva pustiit aproape părăduit. Pentru a ajunge la biserică, trebuia să trecem pe sub bolta unei clopotnițe așezată în zidul exterior, pomenit de gros, ce înconjura curtea pietruită în mod primitiv cu bolovani rotunzi. Clopotele sunau din răzputeri cu zgomon nespus, iar noi, în mare tropot de cai, trăserăm la ușa bisericii pe când se revărsa într-o întâmpinare a noastră un negru puhoi de călugări. Era un alai de oameni bărboși cu paștăcuți cu rase cafeni. Părând foarte înalți în lungile haine întunecate, Pot capul înalt cu lungul văl negru îi arăta și mai înalți. Mișcările lor erau smerite, ochii îi țineau în pământ. Starețul se preca adânc în fața regelui și întinse crucea și Evanghelia să le sărute, apoi nepoftim biserică, pe când întunecații cu vioș își ridicau glasurile în ciudate și jalnice. Se cântă un tedeun, glasurile călugărilor erau nemlădioase, lipsite de armonie, dar melopea monotonă, cu toate că nu era prea plăcută pentru auz, întregea oarecum farmecul tainic al locașului. Îmi plăcea înfățișarea tihnită a întunecatei biserici, cu luminile slabe, cu lumânările de ceară și candelele de argint legănate, cu freșcele jumătate șterse. Peste toate plutea o oarecare poezie, ceva primitiv, oriental, era un tablou zugrăvit în semitonuri, era ceva care puse stăpânire pe închipuirea mea, atinse în mine nu știu ce strună și deșteptă firea de artista dormită în sufletul meu. Poezie era de asemenea și micile căsuțe albe locuite de călugări, colibe mici cu acoperișul de stru sau deșindrilă, cu grădinițe ce se întindau până la balta plină de trestie. Peste tot creșteau stânjenei zvelți și galbeni în culoarea soarelui, Împodobind apele și sporind farmecul potolit al întregului ținut Un călugăr bătrân îmi oferi un buchet din florile parfumate din jurul colibei lui Garoafe, pansele, busuioc și mănunchi urmici de rămâiță Pentru trandafiri era prea devreme Barba bătrânului era presărată cu fire argintii și ochii lui aveau culoarea a abălzi Ce imaginea smerita grădiniță Mă uitai cu ochi plini de dor la marea și melancolica întindere de apă. O largă pace plutea deasupra singuraticului ținut, o pace și o adâncă, visătoare și foarte potolită frumusețe, care se potrivea cu sufletul meu. Pentru întâia oară de când venise în țara mea cea nouă, se deșteptase în mine ceva. Începea să treseară ceva ca o ușoară nădejde. Era ca un glas mititel, abia înțeles, ce răsuna, nu știu de unde și îmi făgăduia că într-o zi cândva poate se va evita o legătură, o înțelegere între mine și această țară străină, cândva, numai dacă m-ar lăsa să simt, să pipăi, să pricep. Dar pentru a fi cu putință așa ceva, trebuia ca ei să nu mă încătușeze cu lanțuri prea de tot grele. Când privesc însă înapoi spre viața mea, trebuie să mărturisesc oricât s-ar părea de absurd ca acea vizită la Cernica a însemnat prima deșteptare a adâncii iubiri și înțelegeri ce s-a dezvoltat treptat între mine și România. Iată de ce nu mă pot opri de a privi această nebăgată în seamă, scurtă plimbare printre bălți, ca o zi însemnată din viața mea. De la Cernica ne dus la pasără. Pasărea e o mănăstire de maici. Călugărițele fură tot atât de bucuroase de a ne vedea cum fuseseră și călugării. Dar se în jurul nostru, Vorbea mai mult și mai tare decât ei, își făceau cruce la fie ce cuvânt spuns de ele sau de unchiul, alergau de colo-colo. Într-un cuvânt se purtară mai degrabă ca un cârt de gâște turburate pe neașteptate. Și aici erau nenumărate căsuțe adunate în cerc în jurul bisericii. Se oficie și aici un tedeum și apoi fură în într-o mare odaie scundă cu covare pe pereți, care mirosea a mere păstrate și a fum învechit de la soba cu lemne. Aici ni se oferi dulceață lipicioasă pe farfurioare de sticlă, cu câte un pahat de apă nu tocmai limpede, pe care îmi spuse unchiul să nu o beau. Dar mie îmi plăcut dulceața lipicioasă, mai cere nu mai conțineau lăudându-mă, mă strângeau în brațe, mă sărutau și mereu ridicau mâinile spre cer, chemând deasupra mea mii de binecuvântări. Bineînțeles, nu pricepeam o vorbă din cele ce spuneau, dar îmi dădeam seama că era un spus de bucuroase de venirea mea, și această situație mă umplea de plăcere. După ce furăm bine îndeajuns, de ajuns, plecarăm spre casă. Copitele căluților norvegieni tropăiau pe nesfârșita șosea, ridicând nori de praf. Trecurăm prin sate mici, alcătuite din colibe care asemănau cu desenele noastre din copilărie. Ne-a spus de încântătoare colibe mititele cu acoperiș stufos făcut din porumb, așa cum mă închipuisem că nu pot fi decât în basme. Mă pătrundeam până în suflet de întreaga priveliște și simțeam în adânc fie ce amănunt. Fie ce arătare nu era o bucurie. Copiii aproape pe goi cu ochii mari, în așa intimă prietenie cu purceii creți, ce se zăreau peste tot, ținuta plină de demnitate și de respect a țăranilor, care toți își luau din cap greaua căciulă când treceam pe lângă ei. Lungile șiruri de care trase de boi cenușii ca piatra, ce pășeau tot înainte cum de lungă răbdare ridicând și inor de praf. Ciudatele cruci vechi de piatră plecate într-o parte ca niște străgeri obosiți, fântânile ale căror lungi cum pene arătau mereu spre cer și care sunt o trăsătură caracteristică a românești. Și mai presus de orice, țiganii, soțul meu și cu mine, împărtășeam aceeași nestabilitate a plecare către țigani. roșii, zbârliți, murdari, aveau totuși într-un și un farmec neînțeles, ceva tainic nelămurit. Negri la piele, vicleni, hoți, dar nespus de pitorești, rătăceau încete urmați de carele lor scârțitoare, îmbăxite cu de toate, deasupra cărora se ridicau ciudate acoperișuri prinse de niște pari, printre care se iveau capete de copii cu ochi mari speriați, cu părți bâlrit, ca niște mici sălbatici. Tot ca niște mici sălbatici o luau la fugă după noi cu mâna întinsă, cerând în gura mare bani, dându-se roată peste cap, stăruitor și atât de îndrăzneți încât nu puteai scăpa de ei. Uneori erau grozavi de supărători, dar cu toate astea aveau atât farmec, încă nu ți puteai lua ochii de la ei. Apoi mai erau și niște babe cum nu s-a mai văzut, niște bătrâne vrăjitoare ca din basme uitate, cu șuvițe de părcărunt atârnându-le în jurul obrazului și cu capul învelit ca într-un turban, în câte o basma de culoare vie. Bărbații tineri erau înalți, cu plete lungi atârnându-le pe umeri și purtau în spate vase de aramă strălucitoare. Ochii erau aprinși ca jăraticul și bănuitori, iar fetele tinere, ce pășeau mândre pe lângă ei, semănau a fi regine indiene ajunse în mizerie. O ceată pribeagă veșnic pe drumuri, parcă ar fi mânat-o din țară în țară, din loc în loc, cine știe ce ne-a neînțeles neastâmpăr. Hoți și maeștri ai cântului, nomazi, plin de neștiute taine, pe care te simțeai ispitit să le pătrunzi. În nenumărate rânduri căzurăm sub braja lor. Toate astea le vedeam și ochii mi se deschideau mari și firea mea de arti se umprea de bucurie. Da, aceasta era România, țara de la soare răsare. Nesfârșite drumuri, praf, țărani, sate, șiruri de care, fântâni cu dungi, cumpene profilate pe cer. Și toate ogoarele acestea și larga zare a câmpiilor, România. s în sfârșit ziua în care ne luarăm reședința la Sinaia, Ziua care, potrivit pravilei unchiului, nu se schimba, nu se putea schimba în acest an, nici de dragul unei tinere femei ce tânja și purta în sânul ei nădejdea țării. Dar încetul cu încetul ajunse calendarul la ziua binecuvântată a plecării și regele cu toată curtea se mută de la șes la munte. Ah, fericită zi! Ca un întâlnițat ale cărui lanțuri se desfac deodată, simți o bucurie aproape covârșitoare când mă afla în sfârșit la țară. Aerviu și proaspăt, arbori uriași, fundalul de munți și mai presus de toate minunate pajiști verzi, lucioase, înstelate cu mii de flori mai mari și mai strălucit colorate decât oriunde. Sinaia e într-adevăr un loc frumos. Acum am obișnuit cu frumusețea ei, dar atunci când am văzut-o pentru întreia oară, mă izbii va ca o revelație după urățenia îmbâxită și prăfuită a Bucureștilor. Fu pentru mine o încântare, o mântuire și o desfătare. În anul acela fură îngăzduiți la unchiul, dar se pregătea pentru noi o casă mai mică, sus în marginea pădurii, un fel de șale elvețian, însă mai arătos, care se numi foișor. Nando și cu mine ne bucuram mult la gândul că vom avea o casă numai a noastră. Castelul Peleș, reședința de vară a unchiului, era o clădire măreață, prea falnică pentru o locuință de vară. Ca și palatul din București, castelul Peleș avea ceva din însușirile unei cuști. În dragostea lui pentru stilul numit alt Deutsch, stil atât de iubit în țara lui natală, regele Carol încărcase cu prea multe ornamente reședința lui regală, pusese peste tot vitralii în culori întunecate care te opreau să privești natura de afară. Fiecare colț era greoi sculptat, greoi drapat, greoi tapat. Erau unele tablouri vechi splendide, însă așezate în camere și coridoare atât de întunecoase încât abia se vedeau iar tot ce era de adevărată valoare în mobilier era anecat în impresia covârșitoare de prea mult, care aproape te amețea. Redăm documentul de inaugurare a castelului Peleș, citit în fața familiei regale la 7 octombrie 1883. Eu, Carol I, domn și rege cu Elisabeta regină. După o silință neobosită de doi ani în luptă cu un tărâm nestatornic străbătut de izboare, Izbutit am a pune la poarele Bucegiului temelia acestei clădiri în anul mântuirii 1875, iar al domniei noastre al nouălea. Zidirea s-a oprit în timpul războiului pentru neatânarea României. Intrat am în această casă a noastră în anul mântuirii 1883, iar al domniei noastre al 17 17lea. Datuiam numele Castelul Peleșului, cele trei crișuri, numerele 90-1933, pagina 112, serbările de la Castelul Peleș, 1883-1933. Înfățișarea întregului interior era bogată, măreață și impunătoare, dar treptele întunecoase, geamurile nestrăvezii, draperiile sumbre ca și la București, nu răspundeau în jurul lor veselie. Nu mă puteam simți acasă la mine în camere atât de încărcate și afară de aceasta toate parcă fusese întocmite anume ca să împiedice intrarea aerului și a soarelui. Unchiul nu avea nici cea mai mică idee de ce înseamnă viața la țară. Ducea cu el la Sinaia, atmosfera sa o își aducea curtea, politica, treburile militărești, audiențele, convorbirile pline de grele preocupări. Dar cu toată solemnitatea ce o dădea el traiului nostru, se simțea o îmbunătățire față de viața de la București. Dincolo de ușile grele, de geamurile pictate, de perdelele bogate, se întindeau pădurea, munții, pajiștele și micile pâraie ce gâlgâiau râzând. Nu era adevărata libertate, dar aerul ce trăgeam în plămâni era ca o sorbire de apă rece. Nu mai era praf, nici zgomot, nici tramvaie, nici străzi, iar câmpiile erau pline de flori. Nando și cu mine iubeam mult florile. Când eram cu el printre flori, Nando se făcea iarăși cel pe care îl cunoscusem la Coburg și Sigmaringen. Atunci, întinerea, știa să râdă și să petreacă și nu mai avea acea privire plină de griji care mă îndurera. Ah, dar ce mult îi plăceau florile! Aceasta era o puternică legătură între noi, o puncte prin care puteam totdeauna ajunge unul până la altul printre atâtea lucruri ce rămâneau neînțelese până și azi le văd în minte felul cum atingeau mâinile lui aristocratice câte o floare. Avea un chip al lui de a le ține, de parcă s-ar fi temut să le facă vreun rău. De-a lungul tuturor anilor, cei buni și cei rei mereu mi-a adus flori și totdeauna le mânuia cu același gest de duioșie. De câte ori venea la mine, fie că mi-aducea un biet ghiocel sau o orhidee de preț, îmi amintea de ceasul din la München, când atât de să mă oferise primul buchet de trandafiri, ținându-l aproape cu Evlavie, parcă s-ar fi temut să-i frângă. Seara însă redevenea nepotul supus unchiului și juca biliard cu el în fiece după masă, închipuindu-și că eu petrec privind la jocul lor, în timp ce mă asfixiau cu fumul greu al sigărilor de foi. Din fericire la Sinaia, demnitarii curții luau masa împreună cu noi, ceea ce era o schimbare plăcută după apăsătoarele dejunuri și prânzuri de la București, unde eram numai noi trei. Cel mai plăcut dintre ei era generalul Vădescu, marele meu prieten cu mustățile lui lungi și ochii lui glumeți. Generalul Vrădescu totdeauna știa să mă facă să râd, cu toate că pe vremea aceea râsul meu se apropia primejdios de lacrimi. Ah, cât uram ciocnirea grelelor bile de biliat! Dar iată-mă acum ajuns la un ceas fericit, atât de fericit încât și azi mi se oprește răsuflarea numai când mă gândesc la el. Venea Dăchii, Dăchii, sora mea, prietena mea, tovarășea mea, nedespărțita mea. Mama mi-o trimitea înainte. Mama avea să vină și ea mai târziu pentru marea împrejurare, dar înțelese că nu era bine să fiu lăsată să tânjesc. De aceea o trimitea pe Dăchii înainte Când eram copii, totdeauna ne-am bătut joc de ideea că ar putea cineva să plângă de bucurie Dar în ziua sosirii lui Dăchii înțelese și eu ce înseamnă crim de fericire Era vorba să întâmpinăm pe Dăchii la Predeal unde era atunci hotarul țării Nando și cu mine trebuia să ieșim înainte cu trăsura încămată cu ponei norvegini ceea ce era o adevărată expediție iar în drum spre casă să ne oprim la o mănăstire mică, cocoțată sus printre brazi, chiar aproape de șosea, și acolo să luăm ceaiul. Era într-adevăr felul cel mai nimerit de a primi pe dăchi. Dăchi avea să înțeleagă tot farmecul căluților Izabel cu gâtul gros și să-și dea seama ce bucurie erau ei în viața mea. Avea să priceapă farmecul micii și bătrânei mănăstiri și al munților. Și mai cuosebire avea să-i placă strălucitoarea pajiște plină cu flori. Și se întâmplară toate așa cum trebuia. Trenul sosi la timp, iar bucuria revederii fu atât de mare încât se înrudea cu durerea. Nando râdea cu râsul lui sfios și ușor, îi părea și lui bine să o vadă pe dăchii. Nando nu era gelos de iubirea ce aveam noi una pentru alta, era fericit să aibă o soră. După cum plănuisem, luară în ceaiul sub uria și brazi, lângă mica și ciudata mănăstire cu bisericuța ei ca o jucărie. Pe când un trio de călugări, cu mâinile vârâte în mânecile largi, privea la sărbătoarea ceaiului nostru. Erau niște bieți pusnici neștefuiți, nu știau să spunem multe, dar înțelegeau farmecul primei impresii ce trebuia să aibă Dăchi despre țara care era a mea. Sosirea lui Dăchi aduse un sufru nou în șirul zilelor mele. Chiar clipele plictisitoare ajunsă însuflețite și orice amănunt căpătea acum însemnătate. Dăche privea lucrurile sub același unghi ca și mine, ea pricepea ce era nesuferit, ce era nostim, ce era dureros. Eram încă puțin neroade și nepricepute, judecata noastră nu avea multe mei, dar, după cum spune zicătoarea, sângele apă nu se face, sunt și unele lucruri, unele pricini pe care numai o soră sau un frate, crescuți la oaltă, le pot înțelege. Nici de biliard nu mai păsa acum, Dăche era lângă mine și în -mi povestea de acasă. Împărtășea toate cu mine, așa încât chiar ciocnirea acelor groasnice bile de fildeș suna cu totul altfel, și apoi mama îmi trimisese tot felul de mici daruri, și fiecare cuvânt spus de dăchei era un lanț cu trecutul. Vara luneca pe nesimțite înspre toamnă, arborii ajunseseră o imitoare minune de rugină, de chihlimbar și de aur, iar în primele zile ale lui octombrie, Sosi mama aducând cu ea pe Sandra și pe Baby B. Unchiul cât se poate de curtenitor față de mama, dar nu trecu mult până se ciopniră ambele lor voințe puternice. În mama era un fel de autocrație rusească, pe care unchiul uneori o lua în nume de rău. Mama avea idei practice, era autoritară, imperioasă, obișnuită să diriguiască și să poruncească. Venise într-o casă unde lipsea stăpâna și în care se aștepta în curând un mare eveniment. Aceasta dădu naștere unui număr destul de mare de deosebiri de păreri. Mama și cu unchiul nu se potriveau la idei în privința doctorilor, a infirmierelor și a multor altor lucruri. Mama avusese cinci copii și știa tot în acea privință, dar unchiul avea obiceiul să amestece politica chiar și cu pâinea lui de toate zilele. El vedea probleme grave în cele mai mici întâmplări. La el toate lucrurile erau de mare însemnătate și pline de prăpăstii. I se părea că cea mai simplă împrejurare era o greutate de neînvins. Mama avea un dar imperial de a mătura din cale orice stabilă, fără să-i pese de opinia celorlalți, și nu înțelegea nici de cum grija ceremonia și la cu care înconjura unchiul așteptată întâmplare. Chiar și cele mai mici amănunte păreau mari din pricina trudei puse de acest rege înțelept și cumpănit, iar sosirea ființei, ce putea fi mult așteptatul moștenitor, era în adevăr o împrejurare de mare însemnătate. sănătate. Neînțelegeri, discuții, ironie din partea mamei, supărare din partea unchiului, iar între amândoi sta abietul Nando în grea cumpănă. Eu, în jurul căreia se ducea a lupta, nu prea înțelegeam rostul acestor dezbateri. Și mă în fața plină de îngrijorare către greu în care ce mă aștepta, dar zâmbetul vesel al mamei era ca ancora în care nădăjduiam. Tocmai, tocmai pe urmă, în povestinando numeroasele episoade ce se desfășuraseră înainte de marele eveniment și înțelesei tragicul și comicul situații în care se simțea tras, când în dreapta, când în stânga tânărul soț, între cele două autorități ce se împotriveau. Înțelepciunea îl trăgea în partea mamei, iar supunerea în partea unchiului, căci nimic nu putea face pe mama să admită ca unchiul să amestece politica în alegerea a doctorilor, a infirmierelor, a datelor, a orelor, a numelor, până și a camerelor. Mai târziu, după ce născusem al treilea copil, luai în mâinile mele puterea hotărâtoare, ceea ce a aduse pacea în toate, căci încetul cu încetul învățasem să înțeleg și să prețuiesc punctul de vedere al unchiului. Avea dreptul să fie stăpân în casa lui. Domnia lui era aspră, atât de aspră încât ne schimba tinerețea din bucurie în durere. El nu avea milă față de cei tineri, la el toate erau o datorie de fier. Aceasta însă era o școală bună în care îți întăreai mușchii și dacă avei o fire vânjoasă care să nu se frângă, îți să dea în suflet o putere de fier cu care să înfrunți încercările, greutățile și renunțările vieții. Afară de acestea, te învăța să ai răbdare, dar școala unchiului avea un singur cusur. Fiind prea neînduplecată, te făcea să-ți juri că niciodată nu vei impune aceeași suferință urmașilor tăi, așa încât îți insufla o prea mare îngăduință și făcea să se avânte pendulul în direcția opusă. Bunica regină, foarte puternică în vremea ei, puse capăt câtorva din dezbateri, trimițând un doctor englez ca să fie de ajutor nepoatei ei în marea încercare. Vrem să facem cum e mai bine," zisese bunica acolo la răsărit, cam nesigure toate. Pe vremea aceea, bătrâna regină Victoria își cam spunea cuvântul peste tot și în toate împrejurările. Nu degeaba domnise ea atâta amar de ani și până și unchiul se plecă în fața puterii ei. Regina Angliei, bunica lui, Missy, așadar, unchiul se supuse și venit un doctor englez, iar la 15 octombrie, la ora 1 noaptea, se născu primul meu copil, Moștenitorul așteptat cu atâta nerăbdare și fu botezat Carol, după numele unchiului său. Carol al doilea, 1893-1953, rege al României, 1930-1940, născut principe moștenitor al României. Căsătorit în secret cu Ioana Zizi Lambrino I, Elena, principesa Greciei 2, Elena Lupescu III. Din căsătoria sa cu principe sa Elena s-a născut în 1921, Mihai I, rege al României, între 1927-1930, 1940-1947. Mare fu și bucuria în toată țara. Lucru ciudat, Carol se născu exact la aceeași dată când născuse mama, cu 20 de ani înainte pe fratele meu Alfred, primul ei copil. Și iată mă istovită de puteri în marele pat în stil alt-doici. Mă simțeam mică de tot, zguduită, fără vlagă și abia mă țineam să nu plâng. Ce însemna îngrozitoarea luptă din care ieșisem? Ce înțeles avea atâta durere? A fost însă o clipă de neînchipuită fericire când mi s-a pus în brațe vocceluța vie înfășurată în flanelă. Era într-adevăr copilul meu? Și lângă mine era mama aplecată asupra mea? Iar privirea dragului Chib Rotund îmi aducea aminte de acea ultimă seară acasă, înainte de a porni a doua zi pe drumul vieții. Dar Nando, cât era de palit, iar unchiul care veni mai târziu, îmi spuse că era acum ca un soldat care a trecut prin foc. Totuși nu încetă în mine ciudata simțire că fusese într-o capcană. Toate acestea se desfășuraseră în afară. Asupra mea lucrau forțe grozave ce scăpau în râurii mele. Era mereu prada unor întâmplări neînțelese, să fie oare firea pentru noi un dușman? Și toate ființele din prejur se învoiau oare între ele împotriva mea ca să mă țină în întuneric. Și apoi durerea, groaznică durere. A mers foarte ușor, asigura cu obrazul strălucind de bucurie doctorul Playfair, mic și rotunjor. A mers ușor, asta numesc ei ușor. Îmi venea să mă întorc cu fața la perete și să nu mai reîncep o viață în care puteau exista asemenea dureri. Dar mama era tocmai ființa potrivită ca să-mi pe o tânără mamă. Ia uzi tunurile," zicea ea, gândește-te ce bucuros are să fie poporul când va auzi 101 bubuituri." Dar eu abia auzeam zgomotul tunului și abia zâmbeam. Ce simțea poporul mă lăsa într-o ciudată nepăsare. Poporul meu nu dădusem încă de el, îl ascunseseră de mine cu grijă. Pe vremea aceea, de bună seamă, nu eram la înălțimea împrejurării ce se evise. Nu știam deloc că eram în acea clipă o ființă de mare însemnătate și că fusese în prilejul unui eveniment de mare importanță. Mai târziu, când ajunse o ființă în toată firea, plină de răspunderi și, ca să zic așa, când îmi luai soarta în mâinile mele, Ceasurile când zăceam strângând în brațe micul suflet omenesc nou venit, și ascultam după sfârșitul bătăliei, bubuitul salvelor regale, ajunsără pentru mine ore de însuflețire conștientă, aproape evlavioasă. Simți că în acele ore țara asculta împreună cu mine, pândea împreună cu mine. Simți inima poporului meu bătând între-a mea și a mea între-a lui. Da, am cunoscut în vremea mea aceste bucurii. Încetul cu încetul ajunsesem o patriotă înțelegătoare, o părticică voioasă dintr-o întreagă alcătuire, iar această simțire de iubire de plină și de unire cu poporul meu era pentru mine o simțire sfântă care dădea strădanii, jerfei și apnegării adevăratul ei înțeles. Eram și eu o fărâmă în marele plan al lumii, o entitate necesară. Și fiind din fire așa cum sunt, cunoașterea acestui fapt însemna pentru mine mare lucru. Eram din pornirea mea nechipzuită, mânată de imbolduri, pripită. Dar legea din mine era legea dreptății, legea cumpănirii și a bunului simț. Toate aceste gânduri însă răsăriră în mine treptat de-a lungul vieții, după multe lupte și multă suferință și din nenorocire multă răzvrătire, căci nu eram o ființă domoală, nici pasivă. A trebuit să descopăr toate prin mine însă. La nașterea primului meu copil, mama îmi de neprețuit folos. Nu puteam să sufăr să iasă din odaia mea. Era atât de pricepută, atât de ocrotitoare și apoi revedeam întrânsa căminul. Pierdutul meu cămin. Spremarea mea durere, surorile mele plecaseră. Mama ar fi vrut să le trimită acasă înainte de marea întâmplare. Fuseseră multe scene comice cu baby bee. Baby B era un copil de o deșteptăciune neobișnuită. Fiind cea mai mică, mama o păzea și o iubea cu o dragoste deosebită. Totuși, Baby B era o precursoare a tineretului de azi. Cu toată dragostea și îngrijirile mamei, Baby B mai întotdeauna o lua înaintea ei și își cam făcea pe plac în toate. Mama, potrivit principiilor, nu dorea ca cea mai mică din fetele ei să știe că se așteaptă o sporire a familiei. E de neînțeles cum se putea înșela pe ea însăși, până la a crede că fetița cu ochii ei ageri nu avea să-și dea seama de ce se petrecea. Așadar, în scop de a o ține departe de orice gând rău, se orînduiau pentru ea tot felul de petreceri. Printre altele, se alesese un ponei pe care avea să călărească după pofta inimii. Ca tovarăș îi se dăduse veselul general Vlădescu. Baby Bee însă ne liniștea mult pe plăcutul ei însoțitor mânându-și căluțul în goană pe treptele de piatră ale terasei din fața castelului. Unchiul adesea privea la aceste nebunii de la fereastra lui. Neobișnuit cu copiii, se simțea neîncetat cu prins de îngrijorare. Dar la austerul suveran prinsese dragoste de zglobia și deșteapta mea suriară. El și ea se împrietenilă de-a O lua cu dânsul în lungile lui plimbări în pădure, în timpul cărora ea îl băga în toate spaimele, cățărându-se în locurile cele mai primejdioase ce se găseau. Unchiul se agăța cu mâinile de fustele ei scurte, ca să-i mai potolească avântul. Partea comică însă vine de la faptul că Baby Bee, mirosind dată că se petrecea în casa noastră ceva neobișnuit, și cu toate ademenirile prin care cătau să o atragă afară din palat, era de fiecare dată o adevărată luptă ca să o facă să iasă din casă. Dacă avea să se întâmple în palat ceva însemnat, baby desigur că nu voia să nu fie și ea de față. Se făcuse socoteala că avea să se nască copilul cam pe 18 octombrie. Așadar, se hotărâse ca surorile mele să plece pe 15 la amiază. Dar la ora 1 noaptea, în acea duminică, drăguțul prințișor moștenitor, își făcu intrarea în lume răsturnând planurile bine echipzuite ale mamei și dându-se astfel de partea fetiței, care trebuia să nu știe nimic din cele ce se petreceau. Suriora Baby triunfa, dar eu fiind împat, n-am putut fi de față la scenele ce se desfășurau în jurul micului leagăn, când surorile mele scăldate în lacrimi fură pornite acasă cu mare grabă, căci niciuna, afară de dăchi, nu a se voie să mă vadă. Mama mai rămase câteva vreme la Sinaia, ceea ce fu pentru mine o nespusă bucurie. Îmi citea ceasuri de rândul și mă cerceta despre viața și starea mea sufletească. Se simți întrucâtva câtva atulburată când își dădu seama cât de pomenit și neauzit de plictisitor era felul de viață ce mi se impunea. Ei ca și mie îi se părea cu totul de prisos să amestece cineva politica în întâmplările de toate zilele, aducând astfel în toate complicații nefolositoare. Mama a primit vizita multor diplomați, pe Bulov, pe Goduchovski, pe Fonton, pe Sir Charles Harding, dar dintre toți îi plăcu mai mult Bulov, care venea cam prea des, după părerea noastră a copiilor, pentru că nu ne displăcea și ne insufla încredere spre marele necaz al mamei. Sunteți mult prea tinere pentru a avea da o părere hotărâia. Mama, fără îndoială, avea dreptate, dar noi toți simțeam că e viclean și că nu te puteai vizui pe el. Copiii adesea au astfel de antipatii instinctive. Botezul lui Carol se sărbă cu mare ceremonie în ziua de 29 octombrie, care era 18 a 18-a aniversare a mea. Îmi amintesc că mama și-a pus cu acest prilej minunatele ei mărgăritare. De obicei, botezul la ortodox se oficează curând după nașterea copilului. Copilul trebuind să fie scufundat cu totul în apă, imersiunea se face mai ușor când el e mititel de tot. După datina noastră veche, mamele nu sunt niciodată de față la botezul copiilor, dar dacă sunt destul de bine, primesc felicitări după ce se sfârșește slujba. Așa se întâmplă cu mine, gătită într-o roche de casă, toată din dantele mătăsoase, pe care mi-o dăruise mama pentru împrejurarea aceasta, eram așezată pe un divan în camera mea. Infirmirea și cele două lui se învârteau în jurul meu ca să mă facă cât se putea de frumoasă. Când se sfârșit slujba, mi se aduse micul creștin și mila șezară în brațe. Astfel mă găsiră viitorii mei supuși, când veniră să-mi aducă felicitările lor și să mulțumească pentru darul cel făcusem țării. Veniră mulți, miniștii bătrâni și generali, soțiile impunătoare ale demitarilor de seamă, Demnitarii curții și chiar servitorii, mă simțeam mândră, dar tremuram puțin cu neprețuitul meu prunc strâns în brațe. Parcă mi s-ar fi dat deodată o vie cu care să mă joc, căci ziua aceea nu era numai botezul lui Carol, ci și a 18-a aniversare a mea. De la început, Carol a fost un copil voinic și cât se poate de drăguț. Sosirea lui aduse de bună seamă o mare schimbare în viața mea. Se deschiseră în fața mea, zări cu totul noi, aveam acum o îndeletnicire covârșitoare, în jurul căreia se puteau aduna toate nădejdire și străduințele mele. Da, Dumnezeu fusese bun cu mine, îmi îngăduise ca de la început să îndeplinesc cea mai scumpă dorință a poporului meu. Ar fi cu neputință să povestesc viața mea întreagă, an cu an, nici zece volume n-ar fi de ajuns ca să spun toate durerile și bucuriile de care îmi reamintesc, căci viața e o înceată înaintare și e nevoie de multe întâmplări pentru făurirea unui suflet și a unui caracter. Când privesc înapoi, se perindă în fața mea anotimpurile tinerețimele ca niște tablouri înșirate, unele pline de nădejde și de strălucire, altele întunecoase și bântuite de vigilioasa disperare, pe care o cunoaște numai tinerețea. Punctul central al căminului nostru era regele Carol, omul puternic tăcut, adevărat stăpân, dominând asupra tuturor acelor ce atârnau de el. Era un om care plănuia, prevedea, care învingând în el orice patimă și stivind în el orice dorință, aștepta de la alții același lucru. Un om care uitase că fusese vreodată tânăr, astfel încât nu putea înțelege pe celelalte biete ființe care voiau să trăiască și să fie fericite. Îmi aduc aminte că, într-un rând, după un conflict cu el, din nefericire au fost multe. I-am scris o scrisoare plină de răzvrătire, în care îl rugam să nu uite că, dacă mi se răpea tinerețea, nimic și nimeni nu putea dea înapoi cei mai frumoși ani ai vieții. Răspunsul lui fusese scurt și cumies. Nu mai ființele ușuratice ce privesc tinerețea ca timpul cel mai frumos al vieții. Astfel era de Ronchel și cu toate că mai târziu am ajuns prieteni neclintiți, ba chiar tovarăși, la început era menit să ne ciondănim din pricina firii și a educației mele. Înfățișarea mă arăta ca pe o fetișcană domoală cu ochi albaștri și părbălai, dar în vinele mele curgea un sânge puternic și de la început trăia în mine un neînfrânt instinct de apărare. În mod inconștient, știam că nu pot trăi robită și că de lăsam să mi se frângă voința, nu mai puteam ajunge să fiu de vreun folos țării, care era acum destinul meu. Chiar de la început trebuia să se stabilească legături de egalitate. An de rândul am fost iliți să ne supunem cerințelor socotite de unchiul ca îndreptățite și care nouă ne păreau tiranice. Am fost nevoiți să tremurăm în fața voinței lui. Puterea era în mâinile lui, nu ne rămânea decât să ne plecăm. Totuși, pe cât se putuse, a rămăsesem neînvinsă și răzbisem pe calea croită de mine, în pofida a tuturor stabilelor și a tuturor opreliștilor. Bineînțeles, făcu-i nenumărate greșeli. Uneori mă purta nesăbuit și dădui prea multă însemnătate necazurilor mele. Toți începătorii vieții pornesc la drum cu ideea că fericirea e dreptul lor deosebit cel mai mare, dacă nu singurul scop al vieții, și fiecare vrea să-l atingă în felul cum îi place. Oricine și orice încearcă să stăvilească iureșul lor asupra țelului luminos, li se pare dușmanul ce trebuie doborât. Unchiul și cu mine ne iubeam, dar cu toate acestea eram potrivnici. Scopul lui de căpetenie era să mă șlefuiască așa încât să încap în alcătuirea lucrurilor plănuite, Potrivit cu părerile lui despre dreptate și o rânduială. Al meu era să rămân slobodă, să fiu stăpână pe mine însă, să mă dezvolt în voia mea, să fiu o ființă cu gândurile proprii și cu viața ei proprie.